היפופוטנט! על חדור באיום, באוטו האדום, ולנתן מכתב קטן, נכתב עם בול, אולי זה מעניין כן? מר כהן? כן. מכתב בשבילך. תודה. אדון נכבד, מכתב זה נשלח אליך מסביב לעולם ומביא איתו מזל גדול. עליך לצלם אותו ארבע פעמים ולשלוח לארבעה אנשים עוד היום ג'ון סמית מאמסטרדם קיבל את המכתב הזה וזכה במיליון דולר אך שכח לשלוח לארבעה אנשים ולכן קיבל את המיליון דולר בכסף של מונופול צלם ושלח אותו עוד היום לארבעה אנשים בסדר, נשלח? כן? נכתב בשבילך! <מובן> תודה! <תודה>, <תודה> כן? נכתב בשבילך? תודה. מה קורה? שקט. שקט אמרתי! הפפוטם באו הנה. כן, ארז. מה זה הבלאגן הזה בתחנה? אנחנו עושים מערכון על הדואר. זה הפקת ענק, המון משתתפים. בסוף יש גורילה. טוב, זה לא מערכון, זה בלאגן. האנשים האלה שהבאתם מסתובבים בכל התחנה, נכנסים אל המשרד, גומרים לי את המים הקרים, אתם יודעים ששלושה קרטוני חלב קניתי הבוקר? איפה הם? אבל זה מערכון מיוחד. בסוף יש גורילה. כן? תגידו, מה יקרה אם תיפול על מישהי לבנה, אה? מה עם ביטוח? חשבתם על זה? אני אטפל בזה מעכשיו. חבר'ה, רבותיי, רבותיי, רבותיי, תקשיבו לי. שלום, אני ארז, אני אחראי פה מעכשיו, אני מאוד מצטער, אתם לא תוכלו uh, להשתתף בקטע, לא כולכם, סליחה שהגעתם אולי פעם אחרת, עכשיו אני אגיד מי נשאר ומי הולך, אוקיי? Uh, נתחיל איתך, לך. ואתה גם, לך. ואתה עוף. ואת uh, תישארי, כן. ואת תישארי. את... Uh, ת, uh, תלכי להסתדר קצת ותחזרי, אוקיי? אתה תלך. ואתה תלך. נו, לך! ואת תישארי. זהו. הלו, הלו, אתה שני מתחבא שם. לך! זהו. טוב, עכשיו על מה המערכון הזה? על הדואר. בסוף יש גורילה. כל הקטע הזה לא נראה לי, אתם יודעים? אין לכם את זה. תנו, תנו לי לארגן את הקטע מחדש, ובואו נעשה מערכון כמו שצריך, אוקיי? כן, אבל ארז, תעשה הכל, רק את הגורילה תשאיר. בסדר, יהיה גורילה, יהיה הכל, יאללה, עופו מהתחנה, קדימה. היי, בנות! כן! אתן נהנות בים? כן! רוצות לשחק איתי פריסבי? כן! אבל אני עסוק. נחכה! אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה